Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. Nalazimo se u novoj epizodi serijala Kako ćeš postupiti. U ovoj epizodi imamo baš jednog posebnog gosta, pa hajmo ga pozvati na jedan baš poseban način, recimo ovako. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, kako si, šta ima, dobrodošao prvi put u ovaj moj serijal. Va aleikum selam ورحمه الله وبركاته. Hvala Allahu, dobro sam. Ona imam jedno jednostavno pitanje. Zanima me da li je šejh išta u svojoj knjizi spomenuo po pitanju situacije kad se čovjek razboli žena. Da li ima nešto što je poslanik alejhi veselam radio kada se mu je razborila neka žena ili nije, pa je to najobjasnijem da li ima. Znaš šta, šejih Muhammed Sualih al-Munadjid je baš govorio o toj temi, također u svojoj knizi, Mada tefaalu filhalati talije, pa hajdemo pogledati šta je rekao o ovoj temi. Ukoliko se čovjeku razboli žena preporučeno, to jest poželjno mu je da uradi onako kako je uradio poslanik sallallahu alaihi wasallame. On bi, kada bi neku od njegovih žena zadesila bolest, naredio da se skuha supa, a onda bi joj naredio da je proba govoreći ona će okrijepiti tužnog i odstraniti bol iz oboljelih srca kao što neka od vas vodom odstranjuje prljavštinu sa svoga lica. To bilo sve za ovu epizodu serijala, kako ćeš postupit, ne zaboravite ostaviti jedan like, preplate se na ovaj e, kanal, ostavite neki komentar ako se vam ovaj video svidio, podijelite ga dalje da se drugi muslimani od njega koriste. Uglavnom, da se ti mislio nešto dodati? Ne, ona, ne imam ništa posebno da dodam. Osim jedan manji challenge za naših brata Eldara Tutnića, eto Eldare, pokušaj ti sebe klonirati, napraviti svojak.